Microfon Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții aducând programul 2C068 Aceste programe sunt constituite dintr-un meniu de cugetări și meditații pe marginea versetelor din Noul Testament Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom începe lecțiunea de zi cu prilejul unei meditații asupra versetului 12 de la 2 Corinteni capitolul 11 Vom face aceasta, însă nu Înainte de a parcurge ultimul episod din lucrarea Cristinei Roi în mânatare tare a lui Isus Episodul precedent ne-a dus vestea cu adevărat minunată a întoarcerii la Dumnezeu a lui Mihai Hodorici. El auzise despre Dumnezeu, dar cu prilejul unei scurte predici ținută de prietenul său, doctorul Tiki El și-a predat inima Domnului și cu adevărat a devenit copil al lui Dumnezeu Următorul episod pe care îl vom parcurge împreună acum, ultimul din cartea aceasta, ne prezintă pe doctorul Tiki, însoțind pe doamna Baroană până acasă, astfel. Îți mulțumesc foarte mult, scumpul meu fiu, zise doamna Baroană. Ne-ai adus până acasă. O, v-am adus acolo unde mă duc eu însumi, mamă scumpă. Mi se pare că nu mai rămân mult timp pe acest pământ, de aceea... Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați luat de mână și m-ați condus pe calea vieții eterne. Domnul a lucrat mult prin dumneavoastră la creșterea mea. Ceea ce-mi mai lipsește, aceasta va acoperi el însuși cu meritul său până ce voi sta înaintea lui. El mă va ascunde în crăpătura stâncii. Se înțelege ce urmă după aceste cuvinte. La întrebarea dureroasă a tatălui său: Nu te simți rău, nu? Un zâmbet ușor alunecă pe buzele fiului. Să știi, tată, nu mai rău ca altă dată. zise el prietenos. O spun doar pentru că suntem la această temă. De ce sunteți așa de surprinși, dragii mei? Doar este o minune a lui Dumnezeu că am trăit atât de mult. Când am venit în coace, eu însumi mi-am dat unul până la maximum doi ani și vedeți bine câți mi-a mai adăugat domnul. El poate și acum să mai adauge dacă îl rugăm, fu de părere Rut. Da, dar facă-se voia sa. Când Hodolici plecă cu Tichii acasă, Olga și Diuro îi conduseră. Dragul meu fiu, zise Tichii deodată în timp ce îl îmbrățișa, întoarce-te acum, prea mult mers o să-ți dăuneze. O, nu, tată, pe teren plat nu-mi dăunează. Merg cu voi până la răzorul de hotar. Mai bine vină până la noi, îl rugă Mihai. Altădată, protestă tânăra femeie, pentru Diuro este cel mai bine între cei patru pereți ai lui. Ai dreptate, Olga, dar uite că am ajuns. Nu uitați, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. O, Diuro, strigă Mihai, în timp ce își îmbrățișa pătimaș vărul. Înainte ți-a mulțumit doamna baroană, Acum e rândul meu să-ți mulțumesc. În sfârșit, sunt în întregime al Domnului și l-am primit pe Hristos cu adevărat. El este al meu și de deci ce eu sunt al vostru, iar tu ești cel care m-ai condus până la el. Îți mulțumesc, îți mulțumesc din tot sufletul. O, oh, Domnului să-i fie toată lauda și slava, jubile doctorul. Nu mi-ai putut face o bucurie mai mare, scumpul meu camarad. Domnul Isus să te binecuvânteze. Apoi bărbații îl îmbrățișară pe Diuro. Mihai o îmbrățișă și pe Olga. Ea se uita la el cu înțelegere. Ochii ei se umplură cu lacrimi de bucurie. Acum o să ne înțelegem în sfârșit pe deplin, îi zise el rugător. Da, Mihai, acum pe deplin, dar hai, noapte bună. Câteva clipe mai târziu stăteau cei doi prieteni fideli, Duro și Olga, singuri la marginea pădurii. Deodată, Duro întinse mâna. Cunoști locușorul acela, Olga?" întrebă el zâmbind. dacă îl cunosc, acolo este salcia scobită, unde în urmă cu ani de zile și de o biată făptură părăsită ca o păsărică înghețată. Și acolo stătea îngerul cel bun, care venise să încălzească păsărica. Iar acolo, Olga, stătea marele mântuitor care le căuta pe amândouă oițele lui pierdute. O, Duro, dacă este cineva căruia nu-i pot mulțumi de ajuns, atunci tu ești acela. Auzi, dragă Olga, tu mulțumești cu întreaga ta viață. Tu ai fost cea care ai dat vieții mele singuratice, frumusețe și valoare. Dumnezeu să te răsplătească, dar permite-mi o întrebare. nu e așa că mărturia pe care a adus-o Mihai te face fericită nu numai ca soră în Hristos, ci și ca soție a lui? Ochii bunului prieteni priveau atât de scrutători și de convingători ca și cum ar fi vrut să mijlocească pentru tovarășul lui. Da, Dioro, ah, el nu mai este acel Mihai. Și Olga își acoperi fața cu ambele mâini. Știu, Olga, este un Mihai nou, dar i-ai iertat tu totul? Da, imediat ce mi-a cerut-o, crede-mă, Diuro, între noi nu mai este nicio prăpastie. Și dacă îți cere să rămâi pentru totdeauna cu el, o vei face bucuroasă? El iubesc, șoptia aproape neauzit. O mulțumiri să-i fie aduse domnului!" zise el din adâncul inimii. Și în tăcere, cu fundați în gânduri, pășirea amândoi mai departe spre casă. Natura tomnatică le așternea sub picioare covoare a rămii. Ajungi la orlice, merse seră mai întâi în farmacie, unde doctorul mai scrise câteva rețete. Apoi Olga îl însoții până la ușa cabinetului lui. În ultimul timp făcuse desior lucrul acesta. Astăzi intră și ea ca să vadă dacă totul este în ordine și dădu-i și acolo câte o mână de ajutor. El n-a oprit-o, ci stătea cu mâinile împreunate la fereastră și se uita zâmbind la ea. În mintea lui retrăia plin de mulțumire toți ani aceia în care l-ajutase ea. Numai datorită ei se refăcuse așa de bine în primul an. Olga i-a strigat din ușă noapte bună, dar se opri brusc. Se uită la el cum stătea acolo așa de afectuos și de prietenos, mai aproape de cer decât de pământ. O emoție caldă de dragoste recunoscătoare de soră îi umplu inima. I-a străbătut repede spațiul care o despărțea de el. Noapte bună și mulțumesc pentru tot, optia și atin mâna. Noapte bună, Olga, draga mea soră! Domnul Iisus să te binecuvânteze din belșug! În dimineața următoare, doctorul H. intră în dormitorul colegului său pentru că doctorul Tiki nu a la ora obișnuită, iar îngrijitorul de bolnavi anunță că domnul doctor încă nu se sculase și își găsi prietenul dormind. Dar era un somn din care nu-l mai putea trezi nici plânsul, nici strigătele bolnavilor. Doctorul Tiki plecase acasă. Medicii constatară o moarte instantanee, nedureroasă, ca urmare a unei hemoragii interne. Frumoasa expresie a feții, mâinile împreunate pașnic la rugăciune, aduceau mărturie că el murise sub un sărut, nu sub o lovitură. A fost, într-adevăr, foarte plâns și gelit, căci plecarea lui lăsase în urmă un mare gol, dar exemplul lui... Cuvintele lui trăiau mai departe în amintirea seminilor săi, când pe mormântul lui crescuseră de mult florile. Pe băncuțele albe de pe culmea liniștită ședeau adesea cei ce alcătuiau mica familie, care și împărtășeau aici cât anume din gândurile lui bune și din idealurile lui realizaseră deja și cum doreau să înfăptuiască totul. După înmormântarea lui Diurotichi Familia era adunată în jurul doamnei Jamosca. Aceasta își exprimă o dorință deosebită. Ea îl rugă pe Hodolici să-și arendeze moșia, dacă nu cumva putea pur și simplu să o vândă. În schimb urma să preia supravegherea moșiei de la Orlice. În felul acesta putea fi ca ei Olga să rămână mai departe la postul ei. Dacă domnul Tichii cu nepotul lui preluau administrarea moșiei, Doamna se putea dedica nestingherită frumoase ei lucrări. Tânărul moșier primi trei săptămâni timp de gândire, dar după 14 zile se și declară gata să trăiască cu ei împreună pentru Hristos. Noul Mihai nu mai suferea să stea pe moșia de care îl legau atâtea amintiri triste de păcatul și chinurile conștiinței tatălui său. El nu se mai mira că Olga disprețuia banii. Cu adevărat, nu se merita să trăiești numai pentru bani, pentru câștigarea și mulțirea lor. Mihai a înțeles faptul că Dumnezeu îi încredințase bunurile sale pământești numai ca să le pună la picioarele lui și astfel să ajute și să promoveze eforturile de întreajutorare a oamenilor ale nobilei lui soții. Mihai Hodolici simțit că soția lui nu putea fi niciodată fericită fără frumoasa ei muncă. Îi promise odată să nu o ia doamnei baroane cât timp trăia aceasta. Ei bine, baroana nu murise, ci se însănătoșise și el voia să și țină promisiunea. Și el avea nevoie foarte mult de o mamă. Unchiul Tiki poate că ar fi protestat împotriva vânzării unei moșii atât de scump menținute, dacă baroana nu i-ar fi arătat testamentul ei. Acolo stătea scris că Olga Hodolici era singura ei moștenitoare cu excepția unei bogate dispoziții testamentare pentru Ruth Morgan. Atunci n-au mai fost obiecții. El îi dădu cu plăcere permisiune nepotului, asupra căruia își revărsa toată dragostea părintească de la moartea fiului său, să devină asociatul baroanei și să procure capitalul lichid pentru spitalul ei. Mihai Hodorici avea numai amintiri dureroase despre sfârșitul tatălui său. Când reușit să vândă avantajos castelul împreună cu mobilierul, cu excepția câtorva amintiri de familie, el răsuflă ușurat ca și când i-ar fi căzut de pe umeri o povară grea. Acum putea să mobileze marea aripă vestică de la Orlice, care fusese repartizată de baroană exact după dorințele iubitei lui soții. Un sentiment de nedescris umplu inima tinerelor soți când își începură în sfârșit viața în comun, în Cominul Împodobit. La mormântul binefăcătorului lor, Diorotiki își spuseseră întregul adevăr și acum inimile lor erau legate într-un întreg de nedesfăcut. Doamna Jamosca nu trebuia să-și piardă fica și nici Ruth Morgan să-și piardă sora. În schimb, amândouă câștigaseră un fiu și un frate credincios și fidel. Iar Mihai Hodolici, el primise o mamă și o soră de care putea să fie mândru orice bărbat nobil. Ah, cea mai durabilă și mai bună legătură este aceea pe care o face Hristos. Este bine, este foarte bine să te odihnești în această mână o dinioară străpunsă, dar mai presus de orice o mână tare în mâna învățătorului, care nu-și lasă lucrarea începută în sufletul omului, ci o duce la desăvârșire, până ce-i strălucește ca dintr-o oglindă propriul său chip. Amin. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, mulțumim pentru exemplele acestea pe care ni le pui în față și prin care ne încurajezi să ne încredințăm și noi tot mai mulție. Să ne pierdem tot mai mult în în planurile noastre, în lucrurile care sunt mai jos de soare, care sunt trecătoare și înșelătoare, ca să ne punem nădejdea tot mai mult în tine și în scumpele tale făgăduințe, așa cum ne le ai lăsat pe paginile Scripturii. Te rugăm să cuvânte și ascultarea mesajului care urmează cu o lumină tot mai via Duhului Tău cel Sfânt, prin care să ne încurajezi tot mai mult pe aceia care nu și-au predat încă viața în mâinile tale să facă lucrul acesta, iar pe noi care ne-am predat viața în mâinile tale să învățăm în fiecare zi să ne predăm ție toate planurile și voințele noastre și ascultând de tine, de cuvântul tău și călăuziți și împuterniciți de Duhul Tău cel Sfânt, să putem să trăim pentru tine spre slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te-ncrezi în om. Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să Crezi în cei mari Că omul este înșelător Că vremea este schimbător Asta spune, da, mâine nu Nu te crede în om Că omul este înșelător Spune, da, mâine nu, nu te crede noi. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 12, unde apostolul Pavel spune, Dar lucrezi și voi lucra astfel ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Chemarea sufletului la mântuire, la viață nouă, împreună cu Hristos, este chemare la lucrare împreună cu Dumnezeu, chemare la necurmată mișcare spre înainte. Creștinul adevărat este ca izvorul care curge ziua și noaptea spre binele tuturor. Este ca soarele care necurmat își trimite lumina și căldura sa pe pământ. În lucrare, adică în muncă necurmată, se păstrează viața și fericirea. Adevăratul rai este în lucrare. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, când Adam ducea o viață fără muncă, a fost dat afară din rai. Pavel, care ducea o viață plină de muncă și trudă, a fost răpit în rai. Munca este o parte însemnată a împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în continuu și slujitorii lui lucrează de asemenea. O veche carte creștină, Patericul, povestește următoarele. Au venit odată la Ava lui niște călugări ce se numeau evhiți, adică rugători. Și bătrânul i-a întrebat, care e lucrul mâinilor voastre? Ei au răspuns, noi nu atingem lucrul cu mâinile, ci împlinim ce zice apostolul, ne rugăm neîncetat. Bătrânul le-a zis din nou, nu mâncați? Iar ei au zis, da, mâncăm. Și le-a zis lor, apoi când mâncați, cine se roagă pentru voi? Și iarăși le-a zis, nu dormiți? Ei au răspuns, da, dormim. Și a zis bătrânul, apoi când dormiți, cine se roagă pentru voi? Și n-au putut răspunde la aceste întrebări. Din nou le-a zis bătrânul, iertați-mă, dar iată că nu faceți cum ziceți. Eu însă vă arăt o că lucrând cu mâinile, încetat mă rog, șed cu ajutorul lui Dumnezeu și când îmi plătesc o funie zic Miluiește-mă Dumnezeule după marea ta milă și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Și apoi le-a mai zis, nu este rugăciunea aceasta? Ba da, au răspuns ei, iar bătrânul a adăugat, când petrec toată ziua lucrând și rugându-mă, Fac mai mult și din banii câștigați dau o parte săracilor, iar ei se roagă pentru mine și când mănânc și când dorm. Și cu ajutorul lui Dumnezeu împlinesc cuvântul care zice rugați-vă neîncetat. Apostolul Pavel deci ne spune aici că el lucrează și spune lucrez și voi lucra astfel. Pentru ca să tai orice prilești ce caută un prileji să poată fi de potrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Sfântul Apostol Pavel lucra necontenit, pentru că acesta era felul lui, aceasta era natura firea lui duhovnicească și nici de cum să se ia la întrecere cu cineva. Nu putea altfel. Dar dacă s-a eviciun un astfel de prilej, el este gata să dovedească adevărul care umple viața în toate privințele. Prin lucrarea lui făcută sub puterea Duhului Sfânt, el nu se lăuda pe sine, ci lăuda pe cel care i-a încredințat această lucrare, lăuda pe Domnul Isus, Mântuitorul și Stăpânul Lui. Cei care se dădeau drept apostoli, drept lucrătore lui Hristos, fără să fi fost trimiși de el, erau descoperiți ca mincinoși prin lucrarea lui Pavel. Frații mei, dacă suntem cu adevărat urmași Domnului Isus, dovedim lucrul acesta nu numai prin mărturisirea cu gura, ci prin trăirea noastră, prin lucrarea necurmată pe ogorul Domnului în locul unde suntem și după darul pe care l-am primit. Dar dacă nu suntem mai Domnului, dacă nu suntem născuți din nou, să nu intrăm în lucrul Domnului, căci atunci suntem lucrători răi, frați mincinoși. Mai întâi, deci, să ne predăm în întregime Domnului prin credință și prin pocăință adevărată și El ne va pune la timpul potrivit în lucrarea sa. La următorul verset, la versetul 13 de la 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel continuă: Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos Apostol înseamnă trimis trimisul luminii este numai cel care este lumină în toată trăirea lui trimisul dragostei este numai cel care împarte dragoste necurmat pretutindeni și fără părtinire trimisul lui Christos este numai cel care ascultă de Hristos, trăiește ca Hristos și lucrează ca Hristos. Cine spune că este apostolul, trimisul luminii, dar trăiește în întuneric, este un apostol mincinos. Cine spune că este apostolul sau trimisul lui Hristos, dar nu gândește, nu trăiește, nu iubește și nu lucrează ca Hristos, este un apostol mincinos. Este un înșelător, este un prefăcut. Apostol adevărat al lui Hristos este numai acela care înalță numai pe Hristos și Evanghelia lui în tot timpul și în tot locul. Orice creștin adevărat este, într-o privință, un trimis apostol al lui Hristos, pentru că orice creștin adevărat trebuie să fie lumină în toată purtarea lui. Hristos Fiind soarele dreptății, creștinii sunt razele lui. Raza este trimisul sau să zicem apostolul soarelui. Viața te arată al cui trimis ești. Dacă ești lumină, ești trimisul luminii. Dacă ești întuneric prin trăirea ta, ești trimisul întunericului. Cine se preface că este trimisul sau lucrătorul lui Hristos, dar viața lui este altfel decât a lui Hristos, acela este un mincinos, este un prefăcut. Oamenii aceștia, spune Pavel aici, sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel căuta să-i lămurească pe creștinii din Corint asupra unor lucrători răi, ca să nu-i târască în căi străine de Hristos, căi care duc la moarte. Acești lucrători răi se prefăceau în apostoli ai lui Hristos. Multă prefăcătorie este în lume. Domnul Iisus a luptat cu toată hotărârea împotriva prefăcătoriei, împotriva fariseilor și cărturarilor fățarnici. Să ne păzim cu toată puterea de fățărnicie și de fățarnici. Nimic nu încurcă mai mult lucrarea lui Dumnezeu în noi ca fățărnicia noastră și ca fățărnicia altora. Vorbind despre oamenii prefăcuți, Sfântul Ioan Gură de Aur zice Nimeni nu merită mai mult dispreț ca omul veninos, prefăcut și viclean. Și tot el zice mai departe Când noi slăvim bine pe Hristos, însă nu viețuim bine, atunci îl ne cinstim pentru că, recunoscându-l pe el de stăpân și dascăl, îl disprețuim. Fățărnicia este roada și dovada omului nelepădat de sine, dovada necredinței și a slavei de șarte după care umblă. O virtute falsă, zice Spurgeon, este voalul care ascunde păcatele. Să ne cercetăm serios în fața adevărului lui Dumnezeu descoperit în acest verset din Sfânta Scriptură. Cum suntem noi? În fața dreptei judecății a lui Dumnezeu nu ne mai putem preface. Dar dacă ne judecăm acum, vom scăpa de judecata viitoare. La versetul următor, la versetul 14 de la 2 Corinteni, capitolul 11, Apostolul Pavel spune Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Niciodată răul sau păcatul n-ar avea puterea asupra omului dacă ar veni în adevărata lui înfățișare. Omul l-ar respinge îndată cu toată hotărârea. El însă vine îmbrăcat în hainele cele mai strălucitoare ale binelui și ale fericirii, iar omul, înșelat fiind, crede și se supune lui. Un credincios spunea, răul prin însăși natura lui nu este stabil, Binele prin însăși natura lui este stabil. Răul n-ar putea să existe dacă n-ar exista binele împrejurul lui ca să-l facă să plutească la suprafață. Dacă răul s-ar arăta în toată goliciunea lui, s-ar prăbuși Încheiat citatul. Răul în sine nu are putere, ci binele cu care vine el îmbrăcat îi dă putere să biruiască. În capitala unei țări, cineva a adus unui demnitar o măsuță de scris foarte frumos lucrată. După ce i-a predat cheile de la sertare, persoana care a adus-o a plecat. Primitorul, plin de bucurie și de admirație, a început să o cerceteze în amănunt, descuind sertar după sertar. Când a deschis sertarul din mijloc, s-a produs o explozie puternică, trântind la pământ pe toți din jur și producând mari stricăciuni casei. Era o mașină infernală care ascundea moartea în chip maestru în măsuța frumos lucrată. Așa face diavolul care se apropie de noi în cele mai frumoase veșminte ca să ne prindă apoi în lațul morții. Un pustnic, după ce și-a terminat rugăciunea de miezul nopții, în timp ce cânta o cântare de laudă pentru Dumnezeu, a văzut o mare lumină care i-a umplut chiria. Din mijlocul luminii un glas a zis... Fericit ești, Avramie, așa se numea Pusnicul, că nimeni nu este asemenea ție ca să împăzească săvârșit poruncile. Pusnicul i-a răspuns, întunecimea ta să fie cu tine în pieire, plinule de minciună și de amăgire, pentru că eu sunt un om slab și păcătos. În urma acestui răspuns, lumina din chilie a dispărut. Iubiți ascultători, acesta este un subiect interesant, felul cum putem deosebi. Înșelarea de adevăr, cum putem deosebi pe Îngerul Întunericului, care are de la Dumnezeu împuternicirea să se transforme în Înger de Lumină, de adevărata Lumină a Lui Dumnezeu. Cu voia Lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor care vă veți lua timp să ne ascultați în mesajul viitor, vom afla mai multe amănunte, mai multe detalii, mai multe cunoștințe în privința aceasta. La punctul de față trebuie să anunțăm încheierea programului 2C068 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți care am ascultat și ascultăm aceste mesaje să ne deschidem pentru toate bine cuvântările pe care abia așteaptă să le toarne peste noi toți aceia care ne vom deschide să le primim. Amin. pe pământ. Vreau, Iisuse, cu-n drag am simțire. Vreau așa să pe